Eran, uh, nolazez uh, pozik niz Pozik niz eskerrak uh, Batasun hori eginik Bigar nitzurilako Eta pozik niz uh, Eskualdea uh, eskerran Horrek uh, kudeatzea Beste zehurtaz hmm. Eta pozik niz uh, uh, Iparoskaderiko emaitzetaz Eta oroak debatzen duko emaitzetaz Eta diferentzia Oino ahondiagoa baita Eskerren alde